Nem Ennyi. Pont, akkor nem játszom. Pont nem kell hallgatni. Ki lehet menni. Hát, ha lehet menni, nem pedig <tos>